Kapitola 144. Meč a šáhl. S nadětou peniženkou a alveranovým potvrzením od platbě školného jsem si zimní období užíval bestanostně jako procházku v zahradě. Bylo zvláštní nemuset žít jako skrblík. Měl jsem šaty, které mi padly, mohl jsem si je dát i vyprat. Mohl jsem si dopřát kávu nebo čokoládu, kdykoliv se mi zachtělo. Už jsem nemusel do nekonečna žít v řemeslech, mohl jsem si sled s čím vyhrát, jen abych uspokojil svou zdavost nebo si zabývat vlastními projekty jen pro radost. Po necelém roce mimo mi chvíli trvalo, než jsem znovu zapadl do pořádku na univerzitě. Připadalo mi divné, Nemít po boku meč. Ale na takové věci se tu pohlíželo nepříznivě a já věděl, že bych si tím způsobil víc potíží, než za kolik to stojí. Nejprve jsem Cezuru nechával v pokoji, ale věděl jsem lépe než kdo jiný, jak snadné by bylo vloupat se sem a ukrástí. Závora by odradila jen nepříliš odhodlaného zlodi. Praktičtější typ by prostě rozbil okno a do minuty by byl uvnitř. Nělikož ten meč byl doslova nenahraditelný a já dal slib, že ho uchovám v bezpečí, za nedlouho jsem ho přemístil na tajné místo v podvěcí. Šáhal jsem mohl mít při sobě s nás, protože umělo s trochou úsilí měnit tvar. V těchto dnech se zřídka kdy vdouval sám od sebe. Spíš se stávalo, že se odmítal pohybovat podle toho, kam vanul vítr. Člověk by čekal, že si toho někdo všimne, ale nic takového. Dokonce ani Vilém a Simon, kteří mě často škádleli kvůli tomu, jak moc jsem si ho oblíbil, nikdy nepřišli na to, že můj plášť je něčím víc než mimořádně všestraným kusem oděvu. Vlastně jediný, kdo si všiml něčeho nezvyklého, byl Elodin. Co to je? vykřikl, když jsme se potkali na malém nádvoří před hlavní. Jak to, že jsi zašáhlený? Co, prosím? Podívali jsem se. Tvůj plášť, chlapče, tvá pohyblivá kápě, jak si u boží milosti přišel k šáhalu. Moje překvapení si vyložil jako neznalost. Copak nevíš, co máš na sobě? Vím, co to je, řekl jsem. Jen mě překvapilo, že to víš i ty. Dotčeně se na mě zamračil. Jaký bych to byl jmenovat, kdybych nepoznal plášť s fajn 10 deset stop? Vzal ho okraj mezi prsty. Ach, je nádherný. Tady je kus staré magie, k jaké člověk málo kdy přijde. Vlastně je to nová magie, opravil jsem ho. Co tím myslíš? zeptal se. Když vyšlo najevo, že mé vysvětlení bude dlouhý příběh, zavedl mě Elodin do malé útulné krčmy, kde jsem ještě nikdy nebyl. Vlastně ani nevím, jestli to mám nazvat krčmou. Nebylo tu plno štěbetajících studentů, nepáchlo tu tu pivem. Místnost měla nízký strop, vládlo to ticho a šero, židle byly měkké a pohodlné. Cítil jsem kůže a staré víno. Usedli jsme nedaleko topného tělesa a upíjeli kořeněné víno. Vyprávil jsme mu celý příběh svého zamýšleného výletu do Fae. Byla to úžasná úleva. Na univerzitě jsem to nemohl nikomu svěřit, protože by mě všeobecný výsněh odtud nejspíš vyhnal. Z Elodyna se vyklubal neobyčejně pozorný posluchač. O vzlášť, zaujal můj boj s Felurian, když se pokusila podrobit si mě. Když jsem vyprávěl, zasypal mě otázkami. Dokážu si vybavit, co jsem řekl, abych převolal vítr? Jaký to byl pocit? Ta podivná vdělost, kterou jsem popisoval, bylo to jako opilost nebo spíš jako šok? Odpovídal jsem, jak nejlépe jsem uměl. Nakonec se Elodin pohodlně opřel na židli a pro sebe si pokyvoval. Je dobré znamení, když se student vydá honit vítr a chytí ho, prohlásil pochvalně. Ty už si ho přivolal dvakrát. Po každé to teď bude snažší. Vlastně už třikrát, řekl jsem. Našel jsem ho znovu, když jsem pobýval v Ademre. Zasmál se. To za ním běžel až na kraj mapy. Udělal široké gesto s roztaženými prsty levé ruky. Strnul jsem. Poznal jsem Ademský posunek pro vyjádření úžasné úcty. Jaké to bylo? Myslíš, že by to dokázal najít znovu, kdybys to potřeboval? Soustředil jsem se a snažil jsem se postročit svou mysl do vířícího listu. Už jsem to neskoušel asi měsíc a tisíc mil a těžko se mi sklouzávalo do té podivné vířící prázdnoty. Nakonec se mi to podařilo. Rozhlédl jsem se po malé místnosti v naději, že spatří mi jméno větru jako důvěrně známého přítele. Ale nebylo tu nic, kromě prašných chumáčů, převalujících se ve slunečních paprscích, jejich jsem všikmo vnikali oknem. No, zeptal se, se Elodin, našel by Zo, kdyby Zo potřeboval? Zaváhal jsem. Snad. Elodin přichývil, jako by rozuměl. Ale nejspíš ne, když ti o to někdo požádá, co? Přikývil jsem. Byl jsem nemálo zklamán. Nanech no se tím odradit. Máme teď na čem pracovat. Šťastně se zazubil a poplácal mě po zádech. Ale myslím, že na tvé historce je víc, než si uvědomuješ. Převolal jsi víc než jen vítr. Z toho, co jsi mi prozradil, věřím, že jsi zavolal jméno samotné Felurian. Ve šlenkách jsem se vrátil zpátky. Mé vzpomínky na Fae byly podivně nesouvislé a nejvíc ze všeho právě mé střednutí s Felurian, které v sobě mělo něco zvláštního, téměř z nového. Když jsem se snažil vybavit se ho do podrobností, zdálo se, jako by se to přihodilo někomu jinému. Mám dojem, že je to možné. Víc než možné, ujistil mě. Pochybuju, že stvoření tak staré a mocné jako Felurian by se dalo podmonit pouhým větrem. Ne, že bych tím snižoval to, co jsi dokázal, pospíšil si dodat. Přivolat Twitter je víc, než dokáže jeden student z tisíce. Ale najít jméno živoucí bytosti, obzvlášť své, zvedlo bočí. To je jiná káva. Proč by se mělo jméno osoby tolik lišit? Zeptal jsem se, načež jsem si sám odpověděl. Spletitost. Přesně, přesvědčil. Ne, pochopení ho zjevně nadchlo. Aby jsi věc pojmenoval, musíš jí dokonale porozumět. Kámen nebo vítr, to je dost obtížné. Živá bytost, osoba. Významně omlkl. Nemůžu tvrdit, že bych Felurian rozuměl, řekl jsem. Nějaká tvoje část ano, trval na svém. Tvá spící mysl. V skutku zácná věc. Kdyby svěděl, jak je to obtížné, nikdy by se o to nepokusil. Jelikož mě už nouze nenutila dřít po nekonečné hodiny v řemeslech, měl jsem větší volnost a mohl jsem studovat důkladněji než kdykoliv dřív. Pokračoval jsem ve svých obvyklých hodinách sympatie, medicíny, řemeslných aplikací a přidala jsem si chemii, herbologii a sovnávací ženskou anatomii. Setkání s loklesovou skřínkou popíchlo mou zvědavost, tak jsem se pokusil dozvědět víc o ilských úzlech. Zahaj jsem však zjistil, že většina knih o ilu pojednává o historii nikoli lingvistice a nezískal jsem z nich informace, jak přečíst uzel. Proto jsem se dal do pročesávání mrtvých knih, až jsem v jedné nepříjemné místnosti s nízkým stropem v jednom z nejnižších podzemních pater objevil celou polici dávno nepoužívaných svazků týkajících se ilu. Když jsem se ohlížel po místě, kde bych se mohl usadit ke čtení, našel jsem za vyčnívajícími policemi, Zastrčenou místnostku. Nebylo to čtenářské doupě, jak jsem předpokládal. Uvnitř se nacházely stovky rozměrných dřevěných cívek se zauzlovaným provázkem. Nebyly to vlastně knihy, ale jejich ilská obdoba. Vše pokrývala vrstva prachu. Nejspíš do té místnosti už celá desetiletí nikdo nezavítal. Mám nesmírnou slabost pro záhady, ale brzy jsem přešel na to, že přečíst uzly vyžaduje především znalost ilštiny. Na univerzitě se žádné přednášky na toto téma nenašly a když jsem se poptával, vyšlo najevo, že žádný z giladů mistra lingvisty nezná víc než pár slov. Nějak zvlášť mě to nepřekvapilo, jelikož Il byl prakticky hodopán do země Botamy a Turské říše. Zbývající část byla dnes osídlena převážně ovcemi. A když člověk stál uprostřed země, mohl bezmála dohodit kamenem přes hranice. Stejně mi však takový výsledek pátrání přivodil zklamání. Potom, o několik dní později, si mě zavolal do své kanceláře mistr lingvista. Doslechl se, že provádím pátrání a náhodou vládal lištinou poměrně dobře. Nabídl mi, že mě bude učit osobně a já jeho nabídku vděčně přijal. Od chvíle, když jsem na univerzitu přišel, jsem mistra lingvistu viděl jen při zkouškách a když jsem byl pozvan z disciplinárních důvodů na rohy. Jako kanclér se projevoval zasmušilé a formálně. Ale když neseděl na kanclérské židli, byl mistr Herma překvapivě šikovný a jemný učitel. Oplýval vtipem a neúctivým smyslem pro humor. Když jsem od něj poprvé slyšel neslušný vtip, řádně mě to zaskočilo. Elodin v tomto období neměl přednášky, ale já teď studoval jmenování soukromně pod jeho vedením. Teď, když jsem věděl, že v jeho šílenství je jistý řád, mi to šlo mnohem lépe. Hrabě Trep byl bez sebe radostí, když mě viděl živého a vystrojen na počest mého vzkříšení večírek, kde mě hrdě představil místní šlechtě. Měl jsem k té příležitosti namíru ušité oblečení a v záchvatu nostalgie jsem si vybral barvy mé bývalé společnosti zelenou a šedou Lorda Greyfollow. Po večírku jsem Trepemu přiláhvě vína v jeho salonku vyprávěl o svých dobrodružstvích. Venechal jsem příběh o Felurian, protože tomu by stejně neuvěřil. Ani jsem mu nemohl říct o všem, co jsem vykonal v mérových službách. Díky tomu si Trep myslel, že mě Alveron odměnil celkem štědře. Nevyvracal jsem mu to.